Tak začneme. Teď, jak meditovat? Kdo z nás ještě nemeditoval, zvedněte ruku. Prosím. Všichni meditovali. Tak když všichni meditovali, můžeme pomalu vždycky jedna, jedno sezení, jednu hodinu. Hm? Já jsem to zkracoval trochu s ohledem na, na to, že Některým z nás, bylo mě řečeno, jsou začátečníci. Pro začátečníky obzvláště důležité je, aby byla jas, jasnost. Hm? Tak přestože většina z nás už meditovala, dostala, doufám, jasné instrukce. Začneme tím že objasníme základy meditace. Hm? Meditace je dvojího druhu. Buď s oporou nebo bez opory. Hm? Do meditace bez opory se nedostaneme, pokud nemáme jistý základ v meditaci s oporou. A Záleží teď na kvalifikovaném učiteli, aby vybral tu oporu, kterou žák potřebuje k tomu, aby se do meditace vlastně dostal a pochopil, ne intelektuálně, ale vlastní zkušeností, co vlastně meditace je. Večer se Vysvětlím jisté pomůcky meditace a jak jsou spojené s potřebami bytostí, které jsou různé. Teď krátce se zmíním o tom, co jsou předpoklady meditace. My meditujeme, ale bohužel je tomu tak, většina z nás medituje, aniž by Držela předpoklady meditace. Pak meditace jde eh, tak ne směrem k jasnosti, ale k většímu zapletení. A bývá často, dokonce skoro pravidlem, že ti, kteří začnou meditovat, narážejí na překážky, které eh, ještě víc zapletou než Předtím, než začnou meditovat. A to je proto, že eh, vlastně nepochopili správně předpoklady meditace. A předpoklad meditace se dá nazvat vlastně půst. Půst těla a půst vědomí. Hm? Když meditujeme, tady přichází expert v půstu. Právě jsem začal hovořit o tom, jaké jsou předpoklady meditace. A vysvětlil jsem je jakožto půst těla a půst mysle. Co znamená půst těla a půst mysle? Půst těla a půst mysle znamená izolace těla a izolace mysle. V ve sanskritu nebo i v čínštině vlastně izolace znamená tež jasnost. A vazba znamená nejasnost. Vědomí s vazbou je vědomí zakalené. Vědomí bez vazby je vědomí čisté. A vědomí čisté, předpoklad čistého vědomí, je půst těla a půst mysle. Co znamená půst těla? Půst těla znamená, že jogin nesleduje, co vidí zrakem, nesleduje, co slyší ušima, nesleduje, co nosem, nesleduje, co vnímá jazykem, nesleduje, co vnímá tělem. Předpoklad, aby tak dělal, je, že má pevnou, ale pohodlnou pozici těla. Tato pevná a pohodlná pozice těla se nazývá asana. Pevná pozice těla znamená, že tělo je stabilní a nehýbe se. Pohodlná pozice těla je, že svaly, šlachy a kosti nejsou zkroucené. Ovšem, aby jsme takhle mohli sedět a takhle meditovat, potřebuje to jistou zkušenost a dlouhodobou praxi. Ze začátku, jestliže meditujeme, určitě poznáme, kolik v těle máme skrivení, kolik v těle máme skrivených svalů, šlach, nepravidelné struktury kostí. Jestliže meditujeme, Věnujeme se meditaci. Toto poznání, právě poznání toho, co nám chybí, se stává poznáním toho, jak to napravit. Pokud ne, nepoznáme naše překážky, nemůžeme je odstranit. Čili meditace je neoddělitelná, je třeba si to uvědomit od začátku. Je neoddělitelná od procesu narážení na překážky a učení se z překážek. Na překážky těla a na překážky vědomí. Ti, kdo nemeditují, neznají své překážky, ti, kdo meditují, získávají. Jasnější a jasnější poznání svých překážek, a tím pádem se překážky stávají čím dál jemnější. Jestliže se překážky stávají čím dál jemnější, vědomí se stává čím dál jemnější. Jestliže se vědomí stává čím dál jemnější, k tomu, aby jsme s ním zacházeli tak, jak je trvá meditující vynakládá čím dál, tím menší úsilí. Ze začátku bez úsilí to nejde, ale postupem času, jestliže naše meditace zraje, začínáme meditovat stále více, bez úsilí, s minimálním úsilí. Jestliže jsme se stali mistry meditace, úsilí mizí Pak meditace přináší všechna ovoce, které od ní očekáváme. Hm? Tedy půst těla znamená dvě věci, o kterých jsem se zmínil. Za prvé se trváváme v pevné a pohodlné pozici. Za druhé nevěnujeme se pěti smyslům. Co vidíme, pouze vidíme a neděláme si úsudek o tom, jestli je to, se nám to líbí nebo se nám to nelíbí, jestli nám to milé nebo nemilé, jestli to chceme vidět nebo nechceme vidět. Nikdy, jestli víme něco o meditaci, nikdy nebude naše okolí ideální. Takový stav neexistuje. Vždy bude venku něco, co není v tom smyslu, jak bychom to chtěli. Vždy bude někdo, kdo se nám líbí nebo kdo se nám nelíbí. Vždy budou nějaké zvyky, které na nás působí blaze a které nás zase zvuky, které nás vyrušují. Vždy budou vůně, které se nám zdají eh, povůli. Vždy budou nějaké vůně, které nám povůli nejsou. Vždy bude jisté, budou pocity těla, které nám jsou příjemné. Vždy budou pocity těla, které se nám jsou nepříjemné. Jestliže my sledujeme to, co je nám příjemné a to, co je nám nepříjemné, naše tělo se nepustí. Jestliže se naše tělo nepustí, nemůže se pustit naše vědomí. Jestliže se naše vědomí nepustí, nevstoupíme do meditace. A co znamená pust vědomí? Pust vědomí znamená stejně tak, jako pust těla, že nesledujeme naše myšlenky. Jestliže pokročíme v meditaci, nesledovat myšlenky neznamená, že myšlenky potlačujeme. Jestliže máme zkušenou v meditaci, myšlenky sami se rozplynou. Stejně tak, jako zvuky, počitky těla, barvy a podobně. Proč je tomu tak? Je tomu tak, protože vědomí si získává jednobodovost. Jednobodovost znamená, že vědomí kromě objektu meditace nesleduje nic. Jestliže vědomí kromě objektu meditace nesleduje nic, vědomí se pustí. Jestliže se vědomí pustí, Nesleduje ani příjemné pocity, ani nepříjemné pocity. Ani se nesnaží být v pocitech neutrálních. Vědomí prostě je. Jestliže vědomí prostě je, postupem času mu nic nepřekáží. Jestliže vědomí nic nepřekáží, může opustit podporu meditace a provozovat meditaci bez podpory. Většina z nás, a vlastně ve všech buddhistických tradicích, uvedení do meditace většinou bývá na základě podpory dechu. Dech podporuje půst těla, půst mysli. A protože dech je výrazem jak těla, tak i mysli, dech je vlastně nejpříhodnější objekt meditace k tomu, aby jsme vlastně získali Jasnost, jednobodovost, uvědomělost, protože ať jsme si toho vědomí či ne, dech prakticky v každém momentu, i když údajně si myslíme, že nedýcháme, vlastně dýcháme stále. I když ne neexistuje nádech a výdech, vlastně každá buňka našeho těla. Je v procesu nádechu a výdechu. Dech je to, co spojuje tělo a vědomí, a tělo a vědomí je vlastně všechno, co máme. Každý, kdo došel k probuzení, došel k probuzení na základě těla a vědomí. Jiné probuzení není. Kdo hledá jiné probuzení, bude hledat dlouho. Kdo pochopí, že jediné probuzení je tady, v tomto momentě, v pochopení těla a vědomí, jeho proces meditace bude čím dátím jasnější. Veškeré prostředky k meditaci nakonec vedou jenom k tomuto cíli jasnému uvědomění těla a vědomí. Teď na meditaci nadech, protože jsem pozoroval, že většina z nás je familiární s meditací na dech a učila se meditaci nadech. dech. Kdo se neučil meditaci na dech? Všichni, tak zůstaneme u meditace na dech. Ti, kteří se chtějí věnovat jiné meditaci, tak dnes ne, zítra ne, pozítří. Hm? Než tuto krátkou seanci opustíme, bude čas na individuální intervju hm? a můžeme. Individuálně, jestli jsou dotazy, můžeme individuálně podiskutovat i jiné druhy meditace. Ale navrhuji, že v tomto retreatu se budu věnovat meditaci na dech. Většina z nás vede aktivní život, právě v aktivním životě tež. Meditace na dech má velké výhody, protože obět meditace Ať jsme si toho vědomí, či ne, je stále před náma. Nemusíme ho hledat. Od těla a od vědomí nemůžeme odejít. A tělo a vědomí existují pohromadě na základě dechu. Jestliže v nás není dech, tělo a Vědomí se odpojí. Tím, že máme dech, tělo a vědomí existují dohromady. Jestliže tělo a vědomí existují dohromady, možno v jakémkoliv momentu praktikovat uvědomění a pozornost. Právě proto v bulistické meditaci základ meditace je pozornost, prvním objektem pozornosti je právě dech. I ti, kteří se učili meditaci bez podpory, začínají s podporou. Ať už je to dech, nebo je to koan, nebo je to chvátou a podobně. Ti, kteří se učili čínskou tradici, ví o čem mluvím. Nebo pohem pouhém sezení se též nejdříve koncentrují na dech, aby pak, jestliže mysl se vyjasní dechem, mohli dech opustit jako objekt. Vysvětlili jsme základy nebo předpoklady meditace, tedy půst těla a půst vědomí. Dva půsty. Tyto dva pusty. Jestliže je máme, vstupujeme do meditace. Jestliže je nemáme, vlastně se přizpůsobujeme meditaci. Aby jsme vstoupili do meditace, musíme se nejprve na meditaci přizpůsobit. A prispůsobení se meditaci může být dlouhý proces, může být krátký proces... Na každý pád netřeba myslet na to, že se přizpůsobuji meditaci, třeba myslet na to, že teď medituji. A jestliže teď medituji, znamená to, nesleduji věmi pěti smyslů, nesleduji jiné myšlenky než meditační objekt, co se stane postupem času, jestliže naše meditace vzraje, postupem času veškeré naše vnímání, veškeré naše, naše počitky zůstanou u meditačního objektu a nebudou jinými objekty rozptilovány. Jestliže toho dosáhneme, Vše ostatní, ať už meditace utišení, meditace vhledu, se stává lehkou záležitostí. Jestliže toho nedosáhneme, nedá se mluvit ani o meditaci utišení, ani o meditaci vhledu. Natož o jejich spojení na základě jednobodovosti vědomí a na základě projasnění vědomí. Další věc, kterou třeba objasnit, obzáště jasná při meditaci na dech, je, že meditace na dech neznamená nic jiného, než zjemnění vědomí na základě zjemnění dechu. Jestliže se dech zjemní, automaticky se zjemní počítek těla a počítek vědomí. Jestliže dech je hrubý, nemusíte o tom pochybovat, sami se přesvědčte. Jestliže dech je hrubý, počítek vědomí a počítek těla bude tež hrubý. Jestliže dech je jemný, počítek těla a počítek vědomí, určitě budou tež jemné. Je třeba si to být vědom? Právě proto, co znamená jemný dech. Než začneme znovu meditovat, objasním, co znamená jemný dech. A v meditaci se snažte to jasně pochopit a proniknout, aby jsme pochopili, co znamená jemný dech musíme nejprve pochopit to, co znamená hrubý dech. Co je hrubý dech? Hrubý dech je ten, který je slyšet. Za prvé. Jestliže náš dech je slyšet, znamená to, že máme hrubý dech. Jestliže máme hrubý dech, znamená to, že určitě máme i hrubý počítek těla a hrubý počítek vědomí. Jestliže máme hrubý počítek těla a vědomí, Těžko budeme praktikovat pust těla, pust mysle. Teď další věc, ačkoliv bude situace, že náš dech neslyšíme, náš dech může v těle narážet na překážky. Ten dech, který v těle narází na překážky, znatelné překážky, ten dech je též hrubý dech. Je třeba si to uvědomit. Jemný dech je ten, který jako kdyby dýchal sám sebe. Je třeba si uvědomit, že existují dva, jestliže dýcháme, existují dva druhy dechu současně. Takzvaný jemný dech a hrubý dech. Hrubý dech je ten dech, který prochází ústy, ten je nejhrubší, nebo nosem, ten je jemnější. A jde z úst nebo z nosu vždy myslet na to, nikdy nedýchat ústy, vždy při meditaci dýchat nosem z nosu jde do, do, do, do brycha do jeho dolní části a zase z brycha do nosu toto je hrubý proces dýchání jemný proces dýchání který běží paralelně Postupem času si budeme tohoto procesu čím dál tím víc vědomí. Je proces dýchání celým tělem. Každý pór naší kůže se účastní nádechu a výdechu. A tento jemný dech existuje i když hrubý dech zdánlivě zmizel, to je mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem. V tradici jižního buddhismu tento jemný dech není objektem meditace. V tradici severního buddhismu v Tibetu, v Číně, tento jemný dech se stává hlavním objektem meditace na dech. Ale O tom se teď nebudeme rozvádět. Bude čas na otázky a odpovědi, můžeme to podrobněji objasnit. Teď náš cíl je jenom ujasnit předpoklady meditace na dech. Tedy, jestliže se chceme dostat hluboko do meditace na dech, měli bychom se snažit vyhnout tomu způsobu dýchání, které je hlasité, tomu způsobu dýchání, které naráží na překážky v těle a tomu způsobu dýchání, které přináší hrubost, hrubý počítek. A hrubý počítek pochází hlavně z čeho? Pochází z pokusu kontrolovat proces nádechu a výdechu vůlí. Proces nádechu a výdechu, jestliže se mysl zjemní, se stává přirozený a bez úsilí. Jestliže se proces nádechu a výdechu stává přirozený a bez úsilí. Mysl se sjednotí udechu. Jestliže se mysl sjednotí udechu, stane se to, co asi si představujete, že se stane. Stane se to, že dech se stane rychlejší. Proto Buddha vysvětluje v meditaci na dech nejprve pozornost na Dlouhý dech a dlouhý nádech, pak pozornost na krátký dech a krátký nádech. Jestliže jednobodovost vědomí získává pevný základ, dech se může zrychlit. Neznamená to tedy žádný špatný znak, znamená to naopak, že naše vědomí se začíná přizpůsobovat. Hlubšímu věmu dechu. Jestliže se tak stane, třeba se uvolnit, nedělat si s tím starosti, a pak proces nádechu a výdechu může a stává se doprovázen lehkostí, jasností, světlem, barvou. To znamená, že naše tělo a vědomí se přizpůsobuje stavu hlubší koncentrace. Tak teď máme půl pátý, nebudu dlouho objasňovat, večer po krátkém Damatok uděláme čas na diskuzi, hm? otázky a odpovědi. Ve dvou dnech nemůžete předpokládat, že vám předám obšírné vysvětlení, co vám předám, jsou základy a pár dobrých historek. Aby jsme byli v dobré náladě a zbytek záleží na nás. A vždy dám to, vlastně budeme mít večerní jenom dva, tak. Já to zkrátím. Hm? Ty nejdůležitější informace jsou vlastně jednoduché. Pro toho, kdo má zkušenosti v meditaci, meditace je vlastně to nejjednodušší. Meditace nadech je tež absolutně jednoduchá. Protože my to máme v hlavě nějak moc složitý, proto to jako jednoduchý nevidíme. Ale vlastně se jedná jen o jednoduchou věc, na všechno zapomenout a jenom být si v jednom dechu. Není nic jednoduššího než to. Díky tomu, že jsme si obtěžkali vědomým různými nesmyslama. i tento jednoduchý proces se nám dá být ze začátku velice složitý, ale i je to je jen začátek. Nenechte se odradit. Doufám, že jsem dal trochu inspirace a adyášaja, hm? což je motivace, pozitivní motivace. Čím jasnější bude naše adiášaja, pozitivní motivace, tím přirozenější se naše meditace stane. Pozitivní motivace je vždy spojená se kultivací jistých cností spojených s meditací. O nich snad se zmíníme, jestli ne dnes, tak zítra. Jako je úsilí, pozornost, uvědomění, no, bez nich se ještě nikdo meditaci nenaučí.